Gledam te za dugom Bez tebe bit Ne izgubljen Nemoj poći drugom Trvo sjeća da si ti. A ti da si tam. andas sam ja trvo se da emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu i jedan minuta, evo skoro smo točni, dobro vam večer ili dobar dan. U stvari još uvijek možemo reći dobar dan i dobro nam došli u još jedan metazin. Danas imamo za vas jednu prilično zanimljivu temu. Naime, predstavit ćemo vam aktivnosti studenata interdisciplinarnog studija kulture i turizma sveučilišta i uredovrile u Puli. Razgovarat ćemo o njihovoj izložbi, to je ono aktualno što se dogodilo proteklog tjedna. O njihovoj izložbi nepoznata Pula, ali i ostalim aktivnostima kojima se bave, a ima ih doista mnogo. Doznaćete kakav je to studentski život i na kraju krajeva doznaćete što se to radi na kulturi i turizmu i imali nam budućnosti uopće u kulturi i turizmu. I današnju emisiju za vas su pripremili Marino Jurcan i Jana Vučković. Prvo ćemo na glazbeni broj. Ustem kofere tebi poželim dobar dan So Zao prošta. Gdzie je goda spustim kofer. Nam da si prokleto sam Meni su tjesni zidovi Uvijek se isto osjećam Negdje uz put Ja sam te izgubila Nije da nema To što sam u tebi Sviđajte! S ponovno u metazinu i još jednom lijepo pozdrav našim slušateljima. Danas ćemo predstaviti aktivnosti studenata interdisciplinarnog studija kulture i turizma sveučilišta Juri dobrile u Puli, a povod je izložba, izložba koja je otvorena proteklog tjedna nepoznata Pula. Ne znam je li ikad bilo ovoliko žena u ovom studiju, možda jedino za novu godinu kad smo slavili ovdje novu godinu. Samnom su studentice Ivana Štifenić, Željka Barukčić, Tatjana Bulešić i Ivna Škoro. Lijepo pozdrav, Cure i dobro vam dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. E, prošlog tjedna je u stvari proslavljen dan grada Pule i u stvari u sklopu e, obilježavanja dana grada otvorena je i ova izložba koja je ovako iznimno interesantna. multi ajmo reći Multidisciplinarna izložba. Izložba multimedijska gdje ste pokazali e, neke stvari koje možda do sada građani Pule i naši slušatelji nisu imali prilike vidjeti. E, naziv izložbe Nepoznata Pula, pa evo ja ću pita što se u stvari krije izda tog naziva? Evo ovako, dobar dan ili dobro večer svim slušateljima. Hvala ljepa što ste nas pozvali u vašu radioemisiju. E, ja sam Tatjana Bulešić, studentica s učilište Jure Dobrila, smjera kultura i turizam. E, znači, pod kolegijom muzeologija, mi, mi smo pod men mentoricom Tanjom Kocković-Zaborski, Osmislili jednu, došli smo do jedne ideje Osmislili smo tu izložbu koja se zove Nepoznata pula Radi se o tome da znači već poznati dijelovi gradova Našim sugrađanima I nama samima Mi smo ih htjeli na jedan način valorizirati I napraviti od njih nešto novo Znači zainteresirati Tu stranu publike znači na, na nešto što su ljudi već možda zaboravili Nešto što im je već poznato Na nešto što već odmahuju rukom da se opet vrate tim korijenima i da, da opet to oživimo na neki način. Izložba je bila u dva dijela, prvi dio u multimedijalnom centru Luka i drugi dio u gradskoj knjižnici i čitaonici. Pa možda da pojasnimo evo, što se to događalo u Luci, a što je to bilo u knjižnici? petog je bilo otvorenje u 8 sati u multimedijalnom centru Luka. Izložba se sastoji od fotografije od jednog videa jednog filmića, znači isto to što je bilo na fotografijama. E, postoje tamo su pružene, znači, legende koje se mogu pročitati, znači nešto o tim lokacijama i naravno naš, sama naša ideja ispod tih fotografija je naš, na, znači valorizacija kako mi vidimo to i kako bi mi to revitalizirali, kako bi mi to poboljšali, šta, šta bi se moglo na, napraviti sa tim lokacijama. Kako su bile reakcije posjetitelja na izložbu? Pa reakcije posjetitelja bile su iznimno dobre. E, iznenadili smo posjetitelje s time što smo e, došli obučene obučeni i obučeni bilo i kolega s nama u haljene iz vremena Austro-ugarske. A ono što je vjerovatno bilo najinteresantnije je što smo došli sa kočijom mm -hmm. I u stvari to nije bilo najavljeno medijima, to je bilo onako iznenađenje za sve I to je bila velika atrakcija za sve Moram reći da sam čula neke reakcije, da je to fantastično I da je baš zen osjećaj voziti se u kočiji mm -hmm. po puli, da je potpuno druga perspektiva grada Je, svi su bili stvarno oduševljeni i svima je bilo ono Priča se razvila kako bi bilo predivno da u stvari ta stvarno vozi našim gradom, da obilazi ne znam, u večernim satima, znači taj neki romantični doživljaj se pruži posjetiteljima i lokalnom stanovništvu. U stvari, vrlo jednostavan način da se zainteresiraju turisti. Meni se bar tako čini jer znamo da mnogi gradovi danas u Hrvatskoj imaju tu turističku atrakciju da se turistima omogući da se gradom voze u kočiji. Dobro, ne bih rekla baš da su mnogi. Dobro, ima nekoliko gradova nekoliko čini gradova, mi se da ali kontinentu. U Europi to je postalo već sasvim normalna mm -hmm. stvar Evo Znamo da se po New Yorku voze, vidjeli smo to po filmovima Ono što je meni interesantno da ste predstavili uh, kulturnu rutu grada Kroz prizmu negdašnje rute pulskog tramvaja uh, Pretpostavljam da oni stari puljani znaju i sjećaju, mislim ne sjećaju se Ali znaju da je postajao tramvaj u Puli Ali pitanje je znaju li ove mlađe generacije da je Pula imala tramvaj što Teš, vi mislite, teško, teško čak Teško, sumljamo, da, ja recimo baš sam razgovarala u sklopu te izložbe, znači kratko htjela objasniti nekome čemu se radi ljude koje sam recimo pozvala e, Mlađa generacija širi oči i mm -hmm. onako e, možda čak e, žele namjestiti izraz lica da znam, ali u biti vidi se da, <laughs> da O čemu se priča, da Odlično, Evo, što još i bilo je i stare fotografija, bilo je tu i priča, dakle kao što ste spomenuli priča iz stare pule. Evo, mene zanima ko vam je sve, kako ste došli na ideju, ko vam je pomogao, gdje ste to sve pronašli i koliko vam je u stvari vremena trebalo da cijelu tu priču zaokružite? Pa, kao što smo rekli, do ideje za projekt je došlo u sklopu kolegija muzeologija Znači, e, svi tekstovi su ustvari stvari tekstovi naših seminara, seminarskih radova i svaki, studen, svaki student je napisao, izabrao jednu lokaciju u, u gradu i znači to je kasnije predstavljeno na izložbi. Mm -hmm. Možda spomenemo neke od lokacija koje ste vi obradili na ovoj izložbi pa da podsjetimo ljude na ono što možda u Puli gledamo svakodnevno. Koje lokacije su vas interesirale? Pa to su Austrijske vile Munc, vila Casa von Trapp, mornarička zizdarnica, mornaričko groblje, vojarna Karlo Rojc, Marine Casino, odnosno Dom Hrvatskih branitelja, šijenska šuma, zgrada Sveučilišta Jurija Dobrile, a s obzirom da je tramvaj nekad prolazio i, kro, i pored e, Pulske pošte, te pokraj Agripine kuće koja tada još uvijek nije bila otkrivena, mi smo e, željeli prikazati i ta dva jako vrijedna lokaliteta. Iz, ovog, iz ove vaše perspektive Pula djeluje prilično romantično, djeluje kao grad u koji bi stvarno poželio doći svaki turist. U stvari kultura i turizam to je ono i čemu teži vaš studij. Povezati jedno i drugo i u stvari time potaknuti ljude da što više i znaju sami cijeniti svoj grad, ali da se to na kraju krajeva zna prodati drugima, je li tako? Da, Uh, recite mi evo vi ste dakle studenti prve generacije ovoga studija vi ćete sada vi ste sada treća godina vi ćete sad u stvari završiti jel' tako uh, što se vama čini ta povezanost kulture i turizma postojili to kod nas danas uh, Povezanost kulture i turizma Možu, mogu reći da Pojedinci se trude da stvarno prepoznaju to kao možda neki novi aranžman, neku novu ponudu turistima, jer taj današnji turist, taj suvrmeni turist koji je stvarno umreženi, koji, kojim je svaka informacija dostupna, e, zaista želi dobiti kvalitetu i zaista želi nešto vidjeti. Mm -hmm. I to je, to je jako pohvalno za turista, ali isto tako bi trebalo biti pohvalno i za lokaciju koja će nešto njemu znači ponuditi da, da može tu njegovu znati želju zadovoljiti. Evo, baš smo razgovarali u, će, u će emisije da je nedjeljom teško pronaći cyber kafe, teško je pronaći mjesto gdje jedan turist može pronaći informacije na internetu ovdje u našem gradu, znači od tih nekakvih temeljnih stvari bi trebalo krenuti Evo, nabrojali smo ove lokacije koje ste vi obradili i čini mi se da su one definitivno izvan rute današnjih turista koji dolaze u pulo Ovdje ima dve, tri lokacije koje naši turisti vide, međutim sumnjam baš da idu vidjeti zvij Darnicu, zgradu sveučilišta Mornaričko groblje, zgradu pošte. Mislim da to baš i nije u rutama. Pa upravo i to je bio cilj, prikazati te ostale vrijedne lokalitete koji se nalaze u našemu gradu. Te Stvarno se nadamo da će ta naša nepoznata pula i zaživjeti kao, kao kulturna ruta ovoga grada. Ne pocijenjujemo nikako niti amfiteatar, niti ostale dijelove grada, ali... Eto, željeli smo skrenuti pozornosti na, na ostale vrijedne lokalitete. Je li bilo već zainteresiranih iz nekvih turističkih zajednica, odnosno, može li se ovaj vaš projekt, ovo što ste vi radili u sklopu svog kolegija, može li se to primijeniti? Je li netko zainteresiran za to? Pa, e, neko zainteresiran nije nam se javio, ali imamo mi neke naše ideje kako krenuti sa time i tako da... ovaj. Upravo radimo na tome da krenemo sa osnovnoškolcima, znači u pregovorima smo sa osnovnim školama, e, ovih dana ćemo voditi osnovnu školu Fažana po našoj ruti, a ostale mislim ko god je zainteresirani ko je prepoznao vrijednost ove ideje, neka nam se jave. Mi ćemo ih isto tako pozvati a i mi ćemo to promovirati svakako pute medija. Moram vam otkriti da je vaša mentorica Tanja Kocković-Zaborskijs, razgovarala sam s njom na otvorenju izložbe u knjižnici, bila vrlo zadovoljna vašim radom i nadamo se u stvari da to najavljuje nekakvu drugčiju budućnost i ovog rada, na kraju krava i odnosa prema turizmu i toj povezanosti kulture i turizma. Mi ćemo sada napraviti jedan kratak predah, Poslušat ćemo jedan glazbeni broj, a onda ćemo u nastavku otkriti čime se vi još bavite, jer ovdje ćemo osim o izložbi Nepoznata pula razgovarati malo i o studiju kulture i turizma i o ostalim vašim aktivnostima, medijska grupa čini mi se, idete čak okolo i po kongresima, čućemo sve nakon glazbenog broja. rely on me, to supply your needs from now on, shelter you, and be a pillow to lean on, for in your eyes I see 7 sati 21 minuta, vrijeme brzo leti u dobrome društvu. Sa mnom su Ivana štifani Željka Barupčić, Tatjana bulešić i Ivna Škoro, studentice interdisciplinarnog studija kultura i turizma. Evo, čuli smo u prvom dijelu, rekli smo vam nešto više o izložbi Nepoznata Pula, izložbi koja je u stvari u dva dijela. Prvi dio je u multimedijalnom centru Luka, a drugi dio u gradskoj knjižnici i čitaonici ovdje u Puli. I prije nego što krenemo dalje o priči o aktivnostima ovih studenata. Još ćemo samo spomenuti Jer to nismo stigli u prvome dijelu Tko je sve sudjelovao U ovoj izložbi Naime, kao što smo već i rekli To je dio vašeg kolegija muzeologije Ali dosta je studenta Osim vas četiri koji ste ovdje danas došli u studio Radio Pule Još vaših kolega sudjelovalo Pa ajmo ih nabrojati Ovako, sudjelovali su Radmila Žufić, Vanja Valić, Miroslav Stanković, Ivna Škoro, Marija Štoković, Marina Puh, Damir Piralić, Marino Jurcan, Anđela Salih Begović, Tatjana Bulešić i Željka Barukčić, a sve to pod mentorstvom profesorice Tanje Kocković-Zaborski. Evo, hvala svima koji su sudjelovali u tome na ovoj krasnoj izložbi e, i možemo sad odmah najaviti neke aktivnosti koje su vezane uz ovu izložbu. Naime, to što je ona već otvorena i što je već izložena ne znači da je i priča o nepoznatoj puli gotova. Što sljedeće? Pa evo, prije smo spomenuli da smo dogovorili jednu tu rutu sa osnovnom školom Fažana i predmet koji stoji ispod fotografije moraličkog groblja, znači taj vijenac von trapa. E, razmišljali smo o tome kao jedan mali znak pažnje odnijeti na groblje u ime nas, u ime studenata kulture i turizma. Moje pjesme, moji snovi, jel' tako? <laughs> e, vi ste inače ovako prilično aktivna grupa studenata i inače moramo reći da unatoč nekakvim e, razno, raznim komentarima da su studenti ovakvi, da su onakvi, da samo vole tulumariti, to i nije baš tako. E, vi idete okolo i po e, kongresima i imate različite grupe, pa evo inače će nam reći... E, u kakvim je kongresima riječ, kakvi su to susreti, što se tamo radi, što o čemu se govori. Dobar dan svima. Ljepota i važnost upravo našeg studija je ta njegova interdisciplinarnost i kao takvog moje kolegice Vanja Valić, Marija Štoković i ja smo prije dva tjedna učestvovali na kongresu ruralnog turizma gdje smo izlagali naš rad Lavanda u Istri juče, danas, sutra i napravili e, projekat mirisne staze lavande i obavili jedno vrlo značajno istraživanje e, sam rad i projekat e, ostao je vrlo zapažen mm -hmm. na kongresu Čak su nas iz ostalih dijelova Hrvatske pozvali da gostujemo u njihovim gradovima i izložimo tu našu ideju koja je u ovom trenutku vrlo interesantna i vrlo primamljiva pogotovo na području tog ruralnog turizma. I kao takva mogla bi biti jedna od vrlo važnih također kulturnih ruta u Istri, u Hrvatskoj i poveznicama sa sličnim kulturnim rutama u cijelu Europi. Fantastično je to što U stvari na vašim studijima Puno konkretnih stvari i puno konkretnih ideja Pa upravo tako I sama njegova ljepota kao što sam na početku Rekla je upravo ta njegova Interdisciplinarnost i povezanost i kulture i samog turizma. Znači li to da ćemo u nekakvoj budućnosti ipak uspjeti to povezati i ho hoćete li vi uspjeti recimo dopriti možda do onih ljudi koji odlučuju o takvim stvarima, nekakve turističke zajednice, znaju li oni recimo, znali Hrvatska turistička zajednica za vaše postanje, jeste li već probali nekakve kontakte uspostaviti? Pa, jedan dio naše praktične nastave odvija se po različitim institucijama i mm -hmm. između ostalog jedna od takvih institucija su i turističke uh, zajednice i zasigurno da će prepoznati i kvalitetu i našu volju i želju za rad na takvim mjestima i učestvanju u različitim projektima. Ovo je prilično u stvari jedinstven studij. Znamo da ima u Opati st također studij u Zadru. Mm -hmm. Postoje studij koji se bave i turizmom. Mjelo, napokon da je u Istri u stvari imamo nešto ovakvoga tipa što u stvari u središte stavlja turizam, ali i tu povezanost kulture. Moramo naglasiti da kultura nije samo, nisu samo koncerti i izložbe kultura i ovo čemu ste i vi govorili dakle neke kulturne rute, nešto što bismo novo ponudili našim turistima Pa upravo tako i ovaj naš studij zasigurno će biti poveznica između kulture i turizma i možda biti onaj koji će spriječiti barijere koje postoje mm -hmm. na toj nekakvoj razini između same kulture i turizma a općena je to definicija tog kulturnog turizma na neki način nije u potpunosti definirana jer različno se i promatra kulturni turizam. Jer kultura zapravo nisu samo znači, koncerti I događanja. i događanja, nego čitav niz drugih kulturnih i povijesnih važnih činjenica za određeni lokalitet, odnosno za određeno područje i tako dalje. Svako ima svoje vrijednosti i na taj način to smatra svojom kulturom. Nekome je to spomenik, nekome je to hrana, nekome je to folklor i tako dalje. Mi moramo definitivno shvatiti kako dopriti do naših turista da nam ne lutaju ovdje ovako po gradu. Vidjela sam i danas dosta, moram priznati, čak sam neke vidjela na Montezaru po parku da lutaju s kartama, nije im uopće jasno šta se gdje nalazi, što imaju za vidjeti. To je radi Živka. nepoznate pole možda. Možda radi nepoznate pole. Imate još jednu zanimljivu aktivnost vezana uz vašu medijsku grupu. O čemu je riječ? Tu. E, tako je da medijska grupa je osnovana zapravo, e, kratak to je infoblog znači na našu na inicijativu naše profesorice mentorice koju ovim putem pozdravljam Tijane Vukic Stelje odlučili smo osnovati jedan blog na kratko zapravo pišemo o svim događanjima vezanim za faksu upravo ono što, što smo sada imali prilike čuti dakle to su i studijska putovanja i kongresi koje smo posjećivali sajmovi imamo zapravo dosta prakse primjenjamo naše znanje u praksi i to je onda potrebno isto tako pokazati ajmo reći crno na bijelo i to se sve može pronaći na internetu gdje vas se može naći Dakle, je, sam sadržaj možete pročitati na našoj stranici www.megakit.blog.hr Dakle, to je jedan jednostavan blog na kojem se stvarno vezani svi sadržaji, vezani za događanja na sve učilištvo, isto tako van njega u sferi kulturnog turizma. I moram vas u stvari za kraj priupitati, evo sad ste u stvari na kraju i što sada, sljede još dvije godine, kakvi su planovi? Tako. Planiramo da ići dalje, naravno, uvijek dalje. Uvijek dalje uvijek i, još. i možda vas onda vidimo u nekvim budućim projektima koje ćemo predstavljati na radiju. Nadam se da će to sve zaživjeti jer to su sve zanimljive i nove i svježe ideje. Evo, mi smo lagano došli do samog kraja današnjeg druženja. Evo, 7 sati, 29 sati, 28 minuta da budemo precizni. E, ja sam ovdje ostavila jedan natječaj koji upravo utjekuje, jer uvijek na kraju Metazina pročitamo našim slušateljima koji su aktivni sudionici civilnog sektora. E, pročitamo im natječaje i nadamo se da ćemo im pomoći. E, naime, već četvrtu godinu zaklada provodi natječaje za građanske inicijative naš Dobrinoz zajednici u sklopu decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Natječaj se raspisuje dva puta godišnje u Sibnju i Listopadu, a namijenjen je udrugama, ustanovama, recimo školama, vrtićima, domovima umirovljenika, mjesnim odborima i drugim organizacijama civilnog društva koje su registrirane na području Istarske, Primorsko-Goranske i ličko senjske županije. Natječaj je otvoren do 2. lipnja, tako da još uvijek imate vremena. E, Biće seukupno 15 potpora do 15.000 kuna. Sve možete pronaći na internetskim stranicama zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije. Tamo također možete pronaći i novi broj njihovog newslettera e-trokut. Evo to bi bilo sve za danas. Cure, hvala što ste došle u studio Radio Pole. Hvala vama. Nadam se da ćemo se ponovno vidjeti i čuti s nekim novim projektima, a naši slušatelje pozivam da razgledaju izložbu, samo da pitam do je otvorena, do kad se može vidjeti. U MMC Luka izložba je otvorena do 15. a u gradskoj knjižnici do 18. svibnja. Evo, hvala vam lijepa. Lijep pozdrav. Emisiju su za vas danas realizirati, ili da, do Herakoviću režiji 1. Marino Jurcan i Jana Vučković, lijep pozdrav i do slušanja. Metazin.